hon beskrev dig innan som en person som skjutsar runt på människor och gör som man säger. Ja, det låter väl rimligt. Ja, jag har väl blivit någon sån figur, antar jag. Trivs du i den halen? Ja, ibland. Ibland så känns det som att folk tar för given också. Men. Vilka situationer då? Nej, men typ... Jag behöver handla. Det kan ju vara en mening man får höra. Och sen underbyggt i den finns det... Kan du köra mig? För jag måste handla. Men ja. Det går bra. <laughs> det, det är en roll som du ändå kan se dig själv i och som det du trivs Jag Hellre det än att folk aldrig behöver den. Ja, Ja men folk behöver väl det i alla fall utan bil? Jo, jo. Absolut men Är det? Ja. ja. Blir det sätt att umgås? Skjuts runt folk? Ja, det kan det bli. Jag skjuts där artister förra veckan. Det, det var kul. Ja då, för artister? På en körfestivalen, skjuter de till sitt hotell. <laughs> ja, det är den största roll på hela körfestivalen. Nej, det var den kanske inte. Men... Eller det var väl en del i min roll som alltid typ Ja Nej men du hade väl någon speciell Vad hette vad... Ja, Jag var ansvarig för gruppen Så det var ju i princip Ja det skulle man kunna säga Ja, ja men man ska inte klaga på att det har bil Det uppskattar jag också ibland Ja det är ganska skönt faktiskt mm. Faktiskt ja. Och Emma borde uppskatta det nu också Det gör hon. Det gör hon <laughs> Verkligen Jag uppskattar alltid att Fredrik eh, Han säger det att man tar honom för given Men det är snarare så att man eh, Vet att han alltid Finns där och ställer upp Det är något positivt Om du förstår vändningen i gjorde där Ja mm. Det gäller inte alla Som en alla. klippa i stormen att luta sig mot Som Sarek en gång skönt. Felstavat. Nej, det är stavet. sådär egentligen. Enligt vad jag Så det är fältstavet på Facebook. Ja. Du, du heter Fredrik Miljön som ja, är enkel, eller hur? Ja, jag Nu enkel. Ja, du filmkar den här idén. Ja, nej, du är ungefär. Klappkaka. Ja, det är okay. ja. ute. Oj. Vi kan kasta den här. Ja, ah, det var så det. Om du skulle beskriva din lägenhet så skulle du beskriva den. Eh, bra planerad tycker jag. Jag gillar eh, planlösningen. Den är liten men den har allt jag behöver. Och nu när du står i hallen slash, köket. Förskriv vad du ser. Eh, kaoset. Efter gårdagens filmkväll. Det är klartkaka. Det är kåpröd. Ja, de, de ska ligga där. Det är allt det andra runt typ som inte ska leda okay. ja. Och sen har vi vardagsrummet. Ja. Här har vi Petters synt. Hos dig? Ja, som vi hade på vår spelning under kvårfestivalen. Ja, just det. Den hamnade här. Sen har vi soffa. En gammal dator. En till gammal dator. Ja. TV. Playstation. Trivs du bättre här eller i din förra lägenhet? Här, definitivt. Den andra är så liten. Som nu är, det är skönt med eget kök. Här och ung och spis och kyl och fys gör väldigt mycket. Ja, jag hade ju alltid det, fast gemensamt liksom. Men det är skönt att ha eget. Ja, det är det faktiskt. Behöver du mycket egen tid? Vad sa du, egen? Egen tid. Ja. ja, det gör jag nog. Ja. Det är rätt skönt att ha folk runt omkring också, men... Man vill ändå kunna så här stänga om sig hela tiden. Typ. Det är med möjligheten att kunna komma undan, tror jag, som är skönt. Inte kanske just att komma undan, jag vet inte. Det ligger nog kanske lite i det. Ja, jag tror ja, här är det Här inne är sovrummet, tror jag. Och eh, arbets... ja, där jag jobbar. Typ. Läxor och sånt. Mm. En vägg rosa. Vad tycker du om det? Ja, det är okej. Okay. <laughs> den var då sen flyttade in och det fanns färger att måla om till vitt. Men jag orkade inte så att den var. Sen ser inte. ju inte. Alltså. Nej, det syns inte jättebra. För sig. Nej. Ja. Du har grill inomhus. Ja, jag har, jag har inte ställt ut den igen efter jag kom ner igen efter sommarlovet. Så den fick stå kvar där så länge. Ja, det kan grilla lite här inne så. Ja. Mm. Och toalett? Ja. Ja, den är inte så mycket att tala om. Nej. Det en toalett helt enkelt. Toalett. Det här är min äh, fredsakspresent sist. Från August, Emma, Gustav, Matilda, Alex, Lin och Martina. Ja, målar om en tavla. Vad Men... tycker du om denna? Nej, de har ju målat en massa grejer på den som typ jag vet vad det är. Alltså. Det är min katt. Och sen står det himmet här. Det är min där jag kommer från. Min by, vad ska jag säga. Mm. -hmm. Ehm... Det har jag förstått att det är viktigt Ja, det är viktigt ja. mm. Pokémon Ja, jag gillar Pokémon spelar ofta Pokémon Jag har väntat så länge På just den här dagen Och det är skönt att den äntligen kommer jag Väntat så länge På just den dagen Den gör lust När den kommer min största dröm det är att äga. Att. äga ett landbruk. Ja visst. Um, ja, det var typ det. Att äga ett landbruk. Ja. Men det kommer aldrig ske. Det går inte att driva den här det. Du läser inte journalist. Jag vet men min morfar var bonde. Och jag ville alltid ta över det såhär, när jag var liten men han, han avvecklade det innan jag blev vuxen typ eller måste säga. Och det var ju så här, det var ganska litet liksom. Det hade inte gått nu. Utan att investera jättemycket. Men du kan inte på att vara, alltså anställd på Atlantbruk. Jo för vill ville vara egen. Det är det som är det. Kunna välja såhär, alltså jobba själv liksom. Det är ju som alltså lant av vara av vara bonde i det är ju inte ett jobb, det är ju, det är ju som det är ju ett sätt att leva liksom. Man jobbar ju inte, man jobbar ju egentligen ding runt typ. Så. Men det verkar så skönt att vara utomhus och massa maskiner och djur och. Stiga upp klockan 5 på morgonen om man har djur. Ja. ja, men det är inte säkert att man har haft det. Ja, han var ju så på julafton Var ju han tvungen att åka om liksom. hjulkaroner Man är väldigt bunden när man har ett landbok man kunde inte åka iväg på semester till Ja, länge. i alla fall om man har djur. Är man bara Alltså jordbrukare, då är det ju lugnt. Mm. Men lantbrukare, ja. då har man väl jord? Ja. Så att, um, är det Å andra sidan kan man ju ha anställda. Är det tillräckligt stort så behöver man inte det. Ja. Men uh, ja, jag skulle ju helst ha att vi vill ha ett litet där jag kan vara själv. Liksom. Så då skulle man ju vara låst antar jag. Men varför provar du inte detta? Nej, det är för mycket. Det är för svårt, tror jag svårt att driva och gå plus liksom. En dålig skörd, så ligger i brunt det liksom. mm, ja, Det är för osäkert. Men nu kommer du bo när du blir stor, då? Jag skulle vilja bo på landet, helst med så här, kanske på en liten gård med bara lite hunds kanske. Och någon åker typ. Någon liten, kanske en häst eller något. Ha lite skog i skogen man kan Hugga, typ. så Men på landet vill jag nog bo i alla fall. Det blir inte en trea i Stockholm. Det kan det i och för sig också bli. <laughs> det kommer det väl förmodligen bli. Alltså, det är, det är väl Stockholm man kommer att hamna i, tror jag. Jag gillar Stockholm. Ja, det är så här. Det är så konstigt, för jag föddes i Stockholm. Och har halva släkten där. Och det är liksom, jag älskar Stockholm. Och hälften av mig vill dit, typ. Men sen är min andra delen när släkten är från landet och är väl lantbrukare liksom så halva jag vill ju dit också typ. så det är lite jobbigt, det är svårt att kombinera typ höjden av så här, vad heter det, bo i stad till exempel, med totalbonde liksom. ja, intressant clash, jag vet inte riktigt hur jag ska kombinera får Sommarstuga se hur... kanske Ja, det får vi bli någon sån lösning att man har en lägenhet som man bor i och sen har man en sommarställning jag har resat 4000 mil. Mitt livet tog av båt och bil. Jag går ut naken mitt i natten. Jag är i ödervatten. <här> jag samlar på tröjer. Eller mars eh, Hur många har du? Jag vet inte. 30 kanske. Man samla. Alltså, det kanske är få så, men. Jag försöker skaffa så här unika, typ. Det här är Buffalo Sabres. NHL-lag. Ishockey. Ja. Titta vad jag kan. Ja. Det här är Bayern München. Så det är både ishockey och fotboll? Ja, det är lite allt möjligt. Mäster i fotboll. Um... Men hur har du fått tag på alla de här? Är det åka runt och köpa på hemmamatcher, eller är det... Jag brukar köpa matchtjö när jag åker till någon i stad, typ. Den här är beställt. Den här är lite speciell. Det du är kanske känner igen motivet. En Sverige. Sveriges Eller, flagga, så är det ja. Sveriges flagga. Ja. Men det är från ett argentinslag. Ja, eh, Bocca Juniors. De, eh, när de bildade klubben så hade de problem med att bestämma vilka färger de skulle ha. <coughs> så då sa de att om vi går ner i hamnen så tar vi färgerna från det första fartyg som seglar in. Typ. då var ett svenskt fartyg. Så Så då tog de blått och gult. Och egentligen har de bara en gul streck så men det här är en jubileumströja Så då hyllade de Sverige liksom, Och hade flaggan så här. Och den var ett vad jag ha, så jag beställde den från Argentina Den kostade typ 2000 spänn med frakt och allting <laughs> <laughs> eh... Och hur ofta har du faktiskt använt den? Nej, jag använder den ju liksom... typ aldrig egentligen jag Har den bara. Den. Nej, det har jag väl inte Egentligen haft typ. Mer än... Alltså, den är cool liksom. den, är det. den är cool Det, det är Celtic Från Glasgow jag köpte den när jag var där. med ett namn på. Oh. Det har med ett namn på den här matchen. Ja. Eh, här är en liten, också en special. Curitiba i, från Brasilien. Den köpte pappa till mig. Eh, jag jobbar på Volvo och de har fabrik där. Så när han var där och besökte fabriken så köpte han den tror jag från deras lag. Den är lite cool. Vilken är favorit -tröjan? Vilken är den bästa i samlingen? Jag gillar Baca Juniors tröjan bara för att så, det finns en rolig historia bakom den också. Ah. Men sen tycker jag själv är du än men assnygast. Viktigast. Ja, men det, ja, den är snygg bara alltså den var snygg ja, tycker jag. Men det är ingen så bluffig reklam på heller liksom. Nej, på den här <laughs> svenska flaggan var det ju vad var det på? Ja, vi LG, LG fram och bak typ. ja, På det, det gula kassetten Ja, exakt. Där. Här har vi Liverpool. Som jag köpte när jag var i Liverpool Nej. Alla har jag inte köpt På rätt ställe, Bayern München köpte jag i Berlin Hur många tror det blir fler? Jag försöker köpa en Så fort jag kommer till något nytt ställe Så jag måste på Hur ofta du reser Ja det är sant Men ja, jag vet inte Det är svårt att svara på Hur många det blir alltså, på, I många städer finns det kanske inget lag Heller liksom här är Colorado Avalanche. Det var Peter Forsbergs lag på 90-talet. Så, jag är bara tvungen ha. Kan, kan vi inte bara få en eh, bild av hur många träd det har så bara samlar ihop alla och slänger på golvet så tar vi upp ljudet på hur det låter. Okej. Okay. Så, så folk kan föreställa sig hur många det skulle kunna vara. Ja. Jag går ner på huk. Ja. Då blev det två dunsar. Men det, det, var, det var två tunga dunsar? Ja, Tack. Ja, det är ett gäng. Men oh. hur många tusen där. kronor. En dyr hobby är det. Varje tröja kostar ju 7, 8, 900. Vad ska du göra med alla tre? Jag vet ändå. Det finns en snubbe i Värmland tror jag som har ett museum med matcher. Jag kanske kan ringa honom och kolla i alla Så många har jag inte egentligen. Men... Skulle du kunna tänka dig att sälja dem? Nej, det finns ingen... Dels finns det nog ingen marknad, och så vill jag ju ha dem själv. Liksom. Det blir. Jag tycker i ja, är så snygga. Oftast. Jag vet inte varför. Det blir kanske ett eget museum. Om ja, år. kanske någon, någon gång om 100 år. Oj. Man har inte direkt ekonomiska mössor att köpa tröjor nu, men man är student kanske. När började du? Här vänder jag mig. Alltså jag väl alltid köpt matchdräder. Så men jag väl inte så här. Mig. Det var väl typ när jag. Så här, tänkte på hur många det var. Jag har fler hemma i köping också. Mm -hmm. Som jag bara. Oj, nej ja. jag kanske samlar på det här då. Minecraft går ut på att typ... Eller det har ju egentligen inget mål. Man är bara i en värld, typ. Och bygger saker. Just nu håller jag på och bygger... Ett stort rum. Kan man säga det? här. Eh, I berget. Eller det är inte berg det är under vattenytan just nu. Eh, här ska jag bygga ett stort hål. Och sen ska jag bygga något häftigt i hålet. Där är en zombie. Vända. Nej. Vända. Oj, oj. här är jag byggt. Varför spelar du? För att. Ja, men det är lite för att flyver verkligheten typ. Jag ägnar så mycket tid på dagen åt att. Åt Att. Eh... Tänka på allt för mig bedrövligt i världen. Och. Då kan det vara skönt mm. att bara försvinna ett tag. I Minecraft? Till exempel. Det är så här... Någon slags fantasivärld är bättre, liksom. Men varför är det inte bättre i verkligheten? Nej, men det är så mycket skit som pågår hela tiden, tycker jag. Allt... Alltså... Hade jag inte haft någonting att försvinna till så hade jag bara gått omkring och... Alltså egentligen var det för mening typ. Jag det finns ett parti i riksdagen liksom som ja som hatar invandrare, människor från andra kulturer. och typ. det finns så mycket skit i världen Då kan det vara skönt att bara försvinna in i någon fantasivärld Och det är det du brukar göra klockan 19 natten. Ja. Ja, nästan. Det är så här. Här är det fritt också. För man vet ingenting om de man spelar med. Egentligen. Det är ju massor andra människor inne också, liksom. Så det är lite spännande i och för sig också att spela med någon som man inte har aning om. Det, det blir någon så här. Fördomsfritt. Ja, verkligen det blir det. Man vet ju bara det de skriver i chatten på spelet liksom. Och oftast så pratar man bara om spelrelaterade saker. Så det är så här. Det spelar liksom ingen roll vem personen bakom det tangentbordet är. Så här. Och sen, sen... Ja. Folk samarbetar liksom här på ett sätt som många kanske inte gör i verkligheten. Liksom. I just Minecraft så kan man ju så bilda samhällen och Kriga mot varandra och göra affärer med varandra så här. Jag tänkte precis fråga Vore världen bättre om världen bor som Minecraft Sen så Ska jag tydligen få kriga och då... Ja, fast det här, just på den här servern Så brukar det inte vara så ofta Så Det är nog ändå, ändå Fredligare än vad det är i den riktiga världen Du borde gå Till val På Minecraft -partiet. Ja, kanske borde jag då. Jag kan på jag har inte spelat så länge för sig Jämfört med många andra här Jag har egentligen inte Alltså jag ser mig inte själv Inte som en dataspelsmänniska Jag vet inte Jag är väl det Men <laughs> jag ser inte mig själv som det Men är det inte Alltså lite klusigt Men är det inte bättre att Förändra världen istället för att bli den Jo men jag gör väl det Eller försöker väl göra det också men ibland måste jag bara ta en paus. typ <laughs> så ja oh. Ibland är det skönt att bli lite hjärndöd om man får säga ah, så. Ja, lite, bara... ah, lite så. Ja, lite svårt är det. Sluta tänka. Ja. Där har vi en creeper. De där är farliga. Vet du. Oj. Om, så man så kommer det. Nära, om man kommer nära dem så sprängs de. Vad är det bästa som kan hända i Minecraft? Ja det är att om man inte har man, Om man sover i en säng så resetar man Eller så gör man en ny Alltså span så man kom, Där man har sovit sist i säng Där vaknar man upp och man dör Det kan vara ganska jobbigt Om man är långt bort Därifrån och dör För man tappar alla prylar man har på sig Om man dör det spelar ingen roll, även om världen blir en god plats, så finns det ingen mening med det heller. Alla kommer ju ändå dö. Liksom. Är det inte lika bra att spränga hela jorden då? Jo, men det är det jag funderar på. Om det är kanske inte är bättre att det bara tar slut. <laughs> ja men så här... Det är alltså, alltså, jag tänker ju på det här alltså rätt likgiltigt. Liksom. Så här, det är inte så att jag alltså går och vill dö. Alltså så här så. Men vad är det för mening med det? Ja, men det är ju det här, meningen med livet. så här, men Vad är det då? Liksom. Är det bara att vara glad? Är det det som är meningen med livet? Inte det är en väldigt bra mening. Ja, men... men det har ju ingen betydelse om jag är glad eller ledsen. Behöver det ha en betydelse? Ja. <laughs> eller... Nej Det behöver du väl inte ha Men Nej jag bara känner att ingenting spelar roll liksom. Hur länge har du tänkt på detta då? Nej men det har jag väl egentligen gjort alltid typ. Alltså att jag börjar plugga Det har ju bara att göra med att jag var arbetslös Och inte hade någonting att göra Men vill du bli journalist? Jag vet inte Alltså jag skulle lika gärna kunna jobba på ett lager resten av mitt liv. Det spelar ingen roll liksom. Är du så men, men hur blir du liksom att du inte vill göra någonting eller blir Jo, du... jo alltså jag tycker att det är roligt. Alltså det vi gör är ju roligt. Det är inte så. Men det har ingen mening. <laughs> och det är väl där vi kommer till den här verklighetsflykten att det spelar väl ingen roll vad som händer. Då kan jag väl lika gärna sitta och spela Minecraft. Egentligen. Ja. Var det sant? Ja. Varför ska jag gå till, till ett jobb där ingen tycker om mig? Eller så här, om vi säger att det var så. Det spelar ingen roll. du vill bara skit att jag går dit. Typ. Ja. Så kan man tänka. Ja. Fast då skulle man ju försöka vara arbetslös och bli deprimerad av det också. Ja, jag tänker jag. Det kan inte... Idealist i alla fall. alla Vad skulle du vilja vara meningen med allting Nej men det vore ju kul om man visste Att det fanns något slags slutmål med någon, med... Typ så Ja det, det tror jag är lite för, Alltså det är nog för stort För att greppa Om det fanns Om det skulle finnas ett slutmål Så skulle det vara för stort för att greppa Förmodligen. Ja. Sen kan jag tänka att det, det, det skulle vara skönt att vara en art på jorden som inte visste att man skulle dö. Jag hörde någonstans att det bara är vi människor och delfiner som vet att vi en gång ska dö. Jaha. Ja. Eller om det bara var människor, jag kommer inte ihåg. Det är ju mörkt. Att vi vet att vi ska dö. Att vi har liksom... En viss tid här. Och sen är det slut liksom. Sen då? Ja. ja det är sånt jag går och funderar på för dagarna. Hur stor del av dagen funderar du på det? Nej men så här, Det kan ju vara vad som helst. Om fall typ skrivaren krånglar. Så kan jag bara känna så här, ja men då skiter jag väl i det då. Så här. Det är ingen mening med att skriva ut de här lapparna liksom. Blir det att man lever med nuet? Ja, kanske. Men man oroar sig inte- varken förr eller senare. Nej, det är väl kanske en generationsfråga också. Ja. Typ som min morfar, han han, han- han tänker inte på det. Tror jag. På vad? Meningen med livet. För han är ju meningen med livet- att bara arbeta och- så här, göra rätt för sig. Och det är väl i och för sig på ett sätt- Meningen i livet och göra rätt för sig Kanske Men han funderar ju aldrig över sin existens Det kan jag vara lite avundsjuk på också kanske. Ground control to major tongue. Ground control to major tongue. Take your protein pills and put your helmet on Nej, men det är ju där Alltså varför <laughs> Varför sattes vi här liksom Varför är vi här just nu Måste man veta det då Ja men jag vill det På ett sätt. Men, ja, jag vet inte. Så kanske man, om man visste kanske man skulle bli besviken på svaret, Du Det är sånt vi alla kommer få, eller? Så. Nej, det kommer vi inte få. Och det gör mig också deprimerad. <laughs> Nej, deprimerad ska jag inte säga att, att jag blir av det. För det finns människor som är deprimerade på riktigt det och det är på något sätt... och ska man säga? Förminska deras situation. Jag är inte en deprimerad människa jag upplever det som väldigt glad människa. Ja, jag kan väl ha ångest. Och kan väl typ på, på något sjukt sätt bara skratta åt att att jag inte vet varför vi är här och vad meningen med allt skit är liksom. du tänka tänker på nu. Nej, jag bara fundera på livet. Och vad kommer du fram till? Nej, ingenting. Det är det som är problemet. Det är det jag jämt funderar på. Jag kommer ju aldrig fram till något egentligen. Jag funderar, funderar, funderar, men det är liksom... Det går ju bara runt i samma banor. Liksom. Även om det är så här... Ja, men typ... Nazismen var stor i världen på 30-talet liksom. Ja, så försvann den typ. Ja, nu är den tillbaka. På, visserligen är den väl kanske marginell. Men den finns ju ändå runt det kring. typ Vad fan är, det för, vad fan är det frågan om? Hur, hur då? hur liksom Det dyker ju alltid upp igen. Det spelar ingen roll hur många idioter vi får bort. Så kommer det ju alltid tillbaka, idioter. Tror du det kommer gå lika långt som på. Nej, det tror jag inte. Ah, ja. alltså, det händer ju då och då. Folkmord är liksom. Ja, det händer då. Och det har hänt innan. Och det har hänt efter. Och det kommer fortsätta hända. Det är som liksom att vi lär oss ju aldrig av misstagen. Och det får mig att tänka på att vi aldrig kommer nå alltså slutmålet om det finns något. Eftersom vi bara springer runt i cirklar. Och gör om alla samma saker igen. Och sen kan jag bli arg över att... Vi vet att... Att miljöhotet är... Alltså... Det kommer bli ett... Det är redan ett stort problem, men det kommer ju vara... Alltså... Ett stort problem snart. Ändå gör vi egentligen ingenting åt det. Varför måste det gå till helvete innan... Någon gör någonting åt något Jag vet inte om det finns något är dåligt med det egentligen Många får ju typ så här åldersnoja När de börjar närma sig 30 Men jag har typ jag känner inte det, faktiskt. Har du väl att vara 20 igen? Ja, på ett sätt. Allt var ju... Man var ju mindre... Man brydde sig mindre, liksom. Nej ja, så här. Det var mer att man... Bara körde, skete allt, liksom. Nu är man väl kanske mer av... Ja, man tar ansvar, liksom. Ja... Det är väl mest det. Man blir mer ansvarsfull när man blir äldre, känns det som. Men det kan vara både vara positivt och negativt. Ja, det är ju mest positivt såklart. Men det är så här... Det blir väl att man... Att andra... Ja, men alltså att man... Vad ska man säga? Att man liksom... Andra kan skita i och göra vissa saker, för de vet att det löser sig. Bara för att det finns andra äldre i närheten som liksom sköter det. Eller vad man ska säga, jag vet inte. Och kanske, det kanske beror mer på personlighet i försök också. Menar du då? Nej ja, men alltså, nej, det kanske just i klassen. Men... Yngre har ju en tendens att bara ja, skita i allt. Som jag sa tidigare, det, det är ju någonting som var skönt. Men det, det går ju ut någon liksom. Skulle det ge till till 15-14 år, ja. Det kommer bli bra. Det skulle jag skulle nog säga. Hade du behövt höra det då? Nej, det tror jag inte. Men man oroar sig lite sådär. Jag var rätt sorglös när jag var tonåring, faktiskt. Jag var väl så här. Man hade inte så stora bekymmer egentligen. I alla fall inte jag. Det sport. <laughs> och sporten blev väl bra det också? Ja. Men sen hittade jag, när jag var 16-17 så hittade jag öl och bjärnäsås. <laughs> och sen slutade jag med sport. <laughs> ja. har du inte tappat bort den kanske? Nej. Man hittar ju tillbaka också. Fast det blev jag aldrig hockeyproff som jag ville bli. du du hade som hockeyproff? Ja, jag tjänar jättemycket pengar. Och får göra något roligt varje dag. Jo, jag får se. Är det fortfarande din största rum? Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag vet mig jag har någon så största dröm Men det är väl sporten att får jobba där kanske. Så det är ändå lite spott fortfarande. Och du kan inte släppa det helt. Nej. Jag älskar sport Det har jag nästan märkt faktiskt. Ja. Finns det något annat än spott som du tycker väldigt mycket om? Ehm. Jag tycker om. Ja, jag vet inte. Jag gillar, det finns inget bättre än att gå in i en elektronikbutik Om och, och man ska köpa någonting Det spelar ingen roll vad det är, om det bara är en kabel eller en helt ny tv Det finns få saker som är roligare än det Spänningen är att köpa en ny grej Samtidigt som jag hatar äh, Vad heter det? Det här samhället där allting ska handlas och, ja, Köp hetsen liksom men det finns ändå få saker som är roligare. Det gör mig, det gör mig väldigt upp, upprymd. Så det är spott och nya grejer? Ja. Nej, jag vet inte om det är något speciellt över det. Men det var bara det första jag kom på. <laughs> ja. Vilken låt hade du velat ansluta med? Um, vi kan ta... Man vänjer sig med Kjell man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till Men man vänjer sig Man vänjer sig